Валентина просто очі загубила у розкішному переплетенні золотого орламенту, подібного на східний і стриманому сяйві рубінів, кількох, але великих. Георгій застебнув на її зап'ястку новий подарунок. Помилувався. Скарготнув зубами, помітивши синцій подряпини, ретельно замащені кремпудрою. Та все ж помітні. Знову відчув задоволення від вчорашньої роботи. Правильно вони повчили цього червономордого пацюка. Хай знає, бити беззахисних жінок – не таке вже безпечне хобі. Сьогодні пацюк, мабуть, вже цілком відчув усю насолоду від отриманого уроку. Це вчора у викиді адреналіну йому майже не боліло. Так, собі зовсім трохи, квіточки. А от сьогодні ягідки. Сьогодні болить по-справжньому кожен суглоб, кожна кісточка, кожна клітинка, і нирочка, і ще дещо. Зюзя в таких справах просто хірург. До смерті не покалічив, та помучиться гад добряче. От кого шкода, то це собаку. Гарний був Ротвейлер. Сильний, красивий пес. У ресторані їх чекали. Знову постелили червону доріжку, засвітили різнокольорові ліхтарі довкола балюстради, від чого мініатюрний палац сяяв немовно в річна ялинка. Та коли вони увійшли до зали зовсім порожньої, електричні вогні враз згасли і запалали десятки свічок, високих у канделябрах під старовину і маленьких у кольорових підставках. «Я ж обіцяв романтичний вечір при свічках», – таємничо посміхнувся Георгій Еветисович. Цей романтичний вечір при свічках не був, мабуть, особливим. Сотні людей проводять свої вечори саме так. Нічого тут не чуваного, не баченого, вартого книги рекордів немає. Але це був перший вечір в її житті, коли все це робилось не вдома, не на кухні, а у великому залі, спеціально для неї, для Валентини, для неї подавали улюблені страви, для неї сяяли свічки, для неї палали квіти, для неї награвав на гітарі спеціально запрошений музикант. Навіть гондола з її оксамитовими подушками чекала її слова, щоб відпливти. «Ви, Георгію Аветисовичу, дуже схожі на джина сказки», – розпочала Валя. «Такий же величезний і потворний. Я бачив у кіно про Аладіна», – схилив на знак згоди голову Жора. «Зовсім ні. Ви такий же всемогутній. Ви перенесли мене у Венецію, створили тут у нашому місті, маленький куточок старовинного міста і запросили у подорож». У подорож, послухайте, Валю, а це чудова ідея. Давайте поїдемо кудись удвох. Куди б вам хотілось? Італія, Іспанія. Виберемо час і поїдемо. На Оксамитовий сезон. Я вже стільки років не був у відпустці. А коли у вас відпустка? поцікавилась Валя. Георгій Аводисович засміявся. Цікаве запитання. Коли сам себе відпускаєш, яка може бути відпустка? Тут від справ залежить, а не від бажання. «А не страшно?» – кажуть, «В дорозі пізнаєш людину». «Ви не боїтеся, що я зовсім не та людина, яку ви зараз бачите?» «Боюсь. Раптом ви ночами перетворюєтесь на фурію і починаєте битися, кусатися, дряпатись. Я взагалі боюся жінок», – розвів величезними руками Жура. «Бачите, до яких трагічних наслідків це призвело?» «Всі дівчата з парнями, тільки я одна», – так вимовити. «Мені б уже внуків бавити», – а ще синів не народив. «А мене, виходить, не боїтеся?» Валя підняла вугалька-пелюшка. «Смішно ховатись від того, хто і так про тебе все знає. Вас не боюся. Ви ж така маленька. Ви мене не образите, правда?» Рожеве гроно бананів узяло її пальчики і почало перебирати так обережно, мов в скляні. «Зате я вас боюсь. Ви такий великий, а я маленька. Страшно» чоловіки взагалі істоти непередбачувані і страшні. Якщо ви про, про свій прикрий досвід, глянув Жора на синець під оком Валентини,